А як нарешті уникли ми скель та страшної харіпти і скіли, на острів чудовий присвітлого Бога небавом ми прибули. Багато там паслося широкочолих, гелія, гіперіона, чудових корів і овечок. Здалеку в морі ще на своїм кораблі чорнобокім Чув я ревіння корів, що лунало з овечок мекання тихе, і зразу ж тоді мені спало на серце віщого мужа сліпого фіванця Тіресія мова і слово Кіркеї: Еєнки, що наказала суворо острова Гелія нам у тіхи людей уникати". Же звернувся до супутників: "Так я в тузі сердечній. Слухайте слів моїх друзів, що стільки вже лиха зазнали. Розповісти я повинен, тіресія вам віщування і слово Кіркеї, ейенки що наказала Суворо, острова Гелія нам, подавця утіх, уникати. Там найстрашніше нас лихо спіткає. Вони говорили, Далі ж від острова свій корабель виспрямовуйте чорний. Так говорив я, і любими всі зажурились серцями. Та відповів Еврілох мені зразу ж докірливим словом. Надто твердий уже ти, одісею, ні духа, ні тіло в тебе не слабнуть, неначе усе воно в тебе з заліза. Товаришам, що в труді і без сну знемагають, На берег забороняєш ти вийти, Коли на омитому морем острові Врешті могли б ми вечерю смачну зготувати. Ти ж проти ночі, що вже ось надходить, Примушуєш раптом острів цей, Обминувши, у млистому морі блукати. Спіть ми ночей і вітри, Навісні корабляв на загибель враз виникають. Хто ж бо жахливої згуби уникне, Як не летить несподівано вихром шаленої бурі Нот чи зефір противійний, Які найчастіше розбивають нам кораблі, Навіть всупереч волі богів можновладних. Краще вже зараз ми темній, Скорімося ночей, на берег вийдем, Вечерю край корабля готувати швидкого. Вставши ж удосвіта, знов поплинемо в море широке, так говорив Еврілох, і всі його думку схвалили. Тут я збагнув, що хтось із богів нам біду замишляє. І так я промовив, і словом до нього звернувшись крилатим: Сам я один, Еврілох, проти вашої сили не встою. Тільки усі мені зараз же клятву дайте велику. В разі корів мечереду, там чи овечу котару, стрінимо численну. Ніхто хай з ухвальстві злочинним не сміє хоч би єдину вівцю чи корову забити. Спокійно страв споживайте, що їх безсмертна дала нам кіркея. Так я сказав. І зразу ж усі поклялись, як велів'я. Потім, коли вже вони присяглися і клятву скінчили, в затишну бухту поставили свій корабель мидоладний, біля солодкої близько води і посходили з нього товариші і смачну почали готувати вечерю.